Basi karibu katika shule ya Biblia e, tumesomewa e, Mistari 11 ya mlango wa tano wa kitabu cha Mathayo ambacho tuendelea nacho siku ya Jumapili e, kipindi hiki na tunaendelea na zile heri ziko 11 alizozihubiri Yesu Kristo katika somo lake la kwanza la, la mlimani e, tunaendelea na zile heri wiki iliyopita tuliona kitu cha habari eh, cha kuhusu heri hizi kilisema soma la, la wiki iliyopita heriilisema eh, ilikuwa inasema eh, heri za Kristo ni tofauti na heri za dunia eh, tumesomewa kuna heri 10 eh, ziko tisa. ukiangalia heri heri ni vitu vizuri ni vitu ambavyo eh, ukiwa, ukiwa na heri katika jambo fulani basi vitu vyako ni vizuri ni vitu vizuri kinyume cha heri ni nini ni ole ole wako ole wako eh au nishari kitu cha heri ni kitu kizuri lakini ukiangalia maneno ya hizi heri eh yana sio mambo ambayo leo hii dunia inayaona kama ni heri wala makanisa dunia hatutegemei kufanana na Yesu lakini kitu haya yanaitwa makanisa bado haya, hizi heri kwao sio heri Tuliona kwamba wiki iliyopita heri za makanisa ni heri wenye magari, heri wenye elimu, heri wenye vileo, heri wenye vitu fulani fulani vya dunia hii. Hakuna heri. Kwa mfano, u, kuambia watu wa, wa makanisa ya leo kwamba heri walio maskini wa roho, eh? Maana ufarma mbinguni wao wanaona hapana. Izo haweza well hata wakasoma. I, mimi nimekaa kanisani muda mrefu sana. Sijasikia hizi heri zinasoma kanisani. Kwa sababu hazifanani na heri zao. Kwa hiyo ni eneo ambalo limefunikwa na kufanya mgiza. Wametafuta heri zao, hey, hey, wha, wha. Nakuja usuhuda, pata, eh heri. Mta anakuja anatoa ushuhuda aliyopata ni wapi msikia mmoja aliyopata eh, visa ya kwenda Urusi. Basi inaonekana ni kitu kikubwa sana. Kumbe kuna watu wanaishi Urusi hamjua Yesu Kristo. Wamezielekea pale. Eh. Kwa hiyo je kuna ubaya wa kuwa na heri za afrani za vitu vya dunia? Hayo ubaya. Mimi nakuombea na heri katika kula na kushiba. Nakuombea na heri katika kuvaa vizuri. Nakuombea na heri katika kupata cheo. Lakini nakuombea heri katika kuwa maskini wa roho. Masikini wa roho ni mtu maskini mtu mwenye upungufu. Roho yako inakuwa na kiu na Kristo. Baadaye utakuja kuona na heri inayofuata ni ya kiu na ya haki ni unafanana na fanana ni mtu aliyopungukiwa. Ukisema masikini ni mtu mwenye kiu utashangaa kwa sababu so, utakuta hana vitu vingi. Na katika kitabu cha Ruka mlango wa sita ambapo anayongelea mambo haya ya yaheri wala hajasema eh, eh, walio maskini wa roho, aliongelea walio maskini. Na tunaona kwamba injili kwa sehemu kubwa imeelekezwa kwa watu maskini. Na wote tunaopeleka njiri tunatulisha, thibitisha na tutathibitisha tena ukienda katika nyumba ambayo Mambo yao wako vizuri wana makamera na mageti ma, ma, ma, ma, makubwa makubwa so huwezi Ukafunguliwa Kwa wasikia habari za Kristo, hawana umasikini wameshiba. Eh, hey, lakini kwa Kristo wana njaa mbaya sana. Mimi nakuombea wewe, ama kama sio basi mwanao, kama sio mwanao Mungu akichelewa akamfanyie mjukuu wako. Awe na heri kama za Ibrahimu. Unakuwa na vitu vya kukutosha vya mwilini lakini Mungu wako yuko juu zaidi eh yuko juu zaidi eh lakini sio watu wengi huu ni utangulizi tu sikusitoelewe maana hii somo sio wanasema hani somo inafundisha umasikini na tabu hapana tunachukia umasikini vile vile lakini tunachukia dhambi zaidi kuliko umasikini ni maramia niishi na maskini mwenye dhambi eh Biblia nasema katika kitabu cha Mithali sehemu nyingi anasema ni heli kuwa masikini, kuliko kute, kugawana nyara na wapumbavu walio Biblia nasema mpumbavu amesema moyoni mwake hakuna Mungu Mtu mtasemjali Mungu asiye na kiuno Mungu mtu yote ambaye ana, anajiita Mkristo tuachane ambao sio kristo. kwa sababu ambaye anajiita Mkristo lakini kwake Biblia si neno la Mungu si la kwanza hali yani halifungui fungui, fungui hali hitaji hitaji huyu ajiangalie tena ameshiba Eh. Hey, Iheri hai mu huso. Amina. Una, una nasema, sasa mbona mimi nimo humo? Wala usijihukumu hapana. Kristo anasema mimi sikuja kuhukumu anadamu ila usipendelee kuendelea kukaa humo hey. Kama ulikuwa hujui, basi chukua hatua. Eh. Hey. Biblia inasema yeye asiyejua atapigwa kidogo. Na yule anayejua alafu akutena mapenzi wa bwana wake atapigwa sana. Sisi tuliokuo kanisani tukajua maana na na ya neno la Mungu naakuwa na kiu ya haki, kiu ya neno la Mungu. Tunadaiwa vingi. Aliyepwa vingi ata, kwa kevin yutaadaiwa. Kama ulikuwa hujui maana hujapewa vingi, basi anza kuvitumia hivyo ulivyopewa kidogo ili tusudi uweze kupata vingi na uweze kumtumikia Mungu katika vipimo vingi. Neno hili naeleweka jamani. Jamani liweleweke eh. ukasema kweli eh alafu kaichanganya na uongo. Maandiko yote ninayosema ni kwaweza nikakosea kama wanadamu lakini niya yangu na maneno ninayosoma yanatoka katika kweli ya Kristo. Eh. Unapojiona hata katika kanisa ukakuta mtu anafungua biblia lakini anajaribu kuchanganya changanya ukweli kweli na viongo vyake na nini ili kuzudi tu siku zisogee. Hapana, tuseme kweli. Tuseme kweli. Kwa hiyo tuliona hizo heli heli wenye huzuni. Leo hii huzuni ili ile angilifundisha mtu mwingine ilingekuwa halieleweki. Kuambia watu kwamba heli wenye huzuni. Leo unaenda kanisa waka kwamba heri wenye huzuni. Sasa tuamini kanisa au tumwamini Kristo? Tumwamini Kristo lakini Kristo anasema Heli yake ya pili kabisa ni heli wenye huzuni maana hawa watafaridhiwa. Eh. Na maana nyingi siyo huzuni inayokuja. Kuna huzuni za mbili. Kuna huzuni ya dunia eh kuna na huzuni ya ya, ya kimungu. Mungu anaongelea huzuni ya kibinu. Kwa mfano, ukienda kwa mtu ambaye uko gereza na miaka arobaini. Hame, al, alibaka, e, a, mwanya, juzi, ame alibaka, aliua. Eh kuna mmoja nimesikia juzi amemua si mama yake akamfanya nini? Huyo mtu nadhani ana huzuni hana huzuni. Ana huzuni. Kwani hii heli namhushu. Eh kuna mmoja e, nimesikia si anafanya kazi ya RA. Hizi habari zinazunguka mitandao. Amekimbia kutoka hapo madale. ameenda kujificha Mreba huko. Bali wamemkamatia Mreba Eti akiwa katika harakati za kujiua. Yohwe nyahuzuni huyo. Hii sio huzuni za Yesu Kristo. Ni huzuni inayotokana na kweli ya Mungu. Huzuni kama alikuwa na Paulo aliyeko, eh ya kweli ya Mungu inayotokana neno la Mungu. Jamaa nitunjue haya maneno. Huna muda uliobaki wa kujidanganya, danganya na kudanganywa na dunia. Huo nafasi haipo. Hauna. Hauna kabisa. E. Sasa tutaendelea katika zile heri The, Tulisoma tuli tuli soma heri tulishia mpaka heri ya 4 heri yenye njana kiu ya haki no heli tatu tulishia heri wenye upole eh? na tukaona kwamba upole muu anaposema heri wenye upole upole sio ule umbumbumbu toto mfano na sihitaji kwenda huko tunaendelea ile lile somo Masomo haya masomo tunaerekodi Eh kwa hiyo tuzukarejelea. Lakini upole sio sio kule kuwa mjinga mjinga. Labda kama unasikia baba yule ni mbaba mpole, watoto wake wana ha, ha, ha, hana shida. Mim, mimi babangu, yani hajawahi kunichapa kiboko hata siku moja. Nikitaka nenda hata saa 5. Baba ni mpole. Ndio sifa za mababa wale. Kwanza yeye mwenyewe yupo. Una, unafika ya sasi. Sasa sanga. Yole, ya, kitokia, baba, jimbani, saa 5 yanaingia saa 6. Sasa atakuadhibu sangaa. Yoyia kitokea baba anaingia nyumbani saa 12 saa moja anaonekana ni baba dhaifu eh huyu ni baba hana dili, hana connection eh wenzako connection wanafanyia baba no pole ni kuwa tayari eh, kuonewa wewe mwenyewe katika mwili lakini sio kuruhusu dhambi na upuuzi ukaendelea ndani ya nyumba yako au ndani ya sehemu ambayo umepewa kuilinda hata rais wa nchi tukuna rais hapa alikuwa anaonekana anaishi mkali kazi nyingine unacho kasema alikuwa sahihi kwa sababu kule kuwa mzuri sio kule kuwa mpole unakasema unaruhusu kila kitu kifanyike vyovyote vie alafu ndio upate sifa ya upole hapana ule ni ni, ni ujinga eh. sasa tuje katika heli zinazofuata sasa kuanzia heli ya twende kwenye msali ule wa Tano wa 6 samani eh matayo 5 6 Anasema heri wenye njaa na kiu ya haki maana hao watashibishwa. Eh? Heri wenye njaa na kiu ya haki. Eh? Na hii heri naomba ni niongezee kitu kimoja. Ukienda katika sehemu nyingine katika Biblia, sio heri njaa na kiu ya haki peke yake, hata heri mwenye njaa tu ya kawaida. Eh. Kwa hiyo vyote viwili. Mungu anaangalia njaa ya kiu ya haki, naangalia njaa ya rohoni sasa. Lakini anaangalia hata na mwilini. Eh. Maana huyo kuna wakati wake wa Hii haiachani sana hii heri, haitofautiani sana na heri ya kwanza inayosema heri waliona masikini wa roho, kwa sababu ni vitu vinafanana, ni kupungukiwa pungukiwa. Lakini hapa kawa mahususi kabisa katika njaa ya, ya rohoni na ya mwilini. Eh. anasema huyo mtu mwenye hilo vyote viwili ana wakati wake wa kushimishwa ni Kristo. Hii heli haiwezi ikatamukwa na makanisa na kuhakikishwa. Atoke nabii mtume akwambie heli masikini, heli wenye kiu. Hapana. Atakuwa haja, haja, haja yuko nje kabisa ya, ma, ya, ya roho aliyopewa kuagiza. Eh? Shetani katika mlango leo pita alimhamia angalia akamwonyesha miliki zote za dunia akasema hivi vyote nitakupa utakapo nisujudia iwapo utanisujudia Yesu akasema Mungu peke yake ndicho e, anachofanya shetani anawapa wa, an, ana vitu, watu ili kusujudia msujudie kuna watu wanamsujudia shetani wanafanya kuna wanamiziki wengi sana hapa Tanzania wamejichora matatu wamevaa heleni wamekuwa mashoga ma, ma, ma, ma, ma wanavaa kishoga wanahubiri wana na kuhubiri za, za of zile ni njiri, japo wanaimba nyimbo wengine ni wa, wanaitwa ni gospel nishaubiri kote huko eh, ntarudia tena eh, kwa sababu ya kutaka kupewa utajiri hawako tayari kuwa na kiu ya na njaa ili kusudi waje washugubifre kwa wakati na je ni wakati tukienda mbinguni huko mbinguni nilipo shimbe ya mwisho ya huduma itako lakini hata hapa duniani unaweza kama mtumikiaa Mungu kwa mwaka wa kwanza wa pili wa tatu wa nne Mungu akakukumbuka lakini waza anataka aingie kanisani akishatoa kisadaka chake cha ya 5000 na 1000 na 2020 aoombewe hapo hapo aondoke na hizo baraka amenunua kwa shilingi 10000 no Mungu anataka tutembee naye mwaka miwili mitatu minne Ukienda katika kanisa ambapo wanaenda kwambia tunaenda kupewa baraka leo na nini njoo usilofanye nini ujue hizo ndizo manabii wa uongo anakufundisha. Eh watu wanaofanya kazi na Yesu wanatembea na Yesu kwa muda. Eh. Eh. Na itakuwa ndiyo sehemu pekee ambapo unaweza kuchota vitu siku ya kwanza ukeenda, labla, hospital, enda, siku ya kwenda, sehemu nyingine yote. Hata kama ukienda labda hostali, unaweza kuenda siku hiyo ukarudi umepona. Utaenda umevimwa na nini, utafua dawa, labda utapona baada ya siku tano kumi eh tabata nafuna nini popote pale ukienda shuleni uwezo kuenda siku ya kwanza ukarudi umeshajifunza kusoma na kuandika umeshajua ni kitu kinaenda hatua kwa hatua uwezo kuenda shamba ukavuna siku hiyo hiyo huwezo kafanya biashara mwaka huo ukapata faida uka, uka biashara nyingi unavuta mtu anakuambia alianza miaka 80 sasa hivi ndo ana kitu hiki na hiki japo wengine wanatumia nguvu za lakini anadaga aende kwa Yezu, Kristo siku alipe zaka, lipe laki moja, alipe 750 akumona nabii, aondoke siku matatizo yake yote yamefutwa. Si ndivyo wanavyohudumiwa. Ndivyo wanavyohudumiwa. Bwana amsemia amen, au una nini eh? <laughs> ni uongo. Usikubali kudanganywa. Yesu eh, da unaweza ukatembea na mwaka mzima wakati mwingine ukiwa bado na ile dhambi yako. Eh, Mungu anataka watu wasiorudi nyuma. Anasema sikuja kutafuta wenye haki na watakatifu. Nikuja kutafuta wagonjwa, yaani kusudi wapone ni waponye. Eh. Kwa hiyo tuwe makini katika haya mambo. Hem tuende katika zile heri, kwa anajenga msingi wa hii hii habari. Anaposema twende turudi pale kwenye mlango wa tano, Matayo mstari ule wa Sita Hekali wenye njana kiu ya haki maana hao watashibishwa. E, kiu ya haki ni kiu, haki, Unajua haki ni nini? Haki ni ni tabia ya Mungu. Kwenye nje ya Mungu huyu wa Biblia hakuna hata. Mtu mwenye njana kiu ya haki ni mtu mwenye njana kiu na mambo ya Mungu. Eh lakini kwa hiyo kuna haki za hapa na pale za duniani duniani unasikia anaenda naenda ku, kudai haki yangu kwa mkuu wa wilaya na kudai haki yangu si mahakamani na nini sawa kuna vi vihaki haki viwili tatua lakini haki, haki halisi ni ya Mungu kazi ya Mungu we, we, huduma ya, ya ya Mungu wokovu neno la Mungu mamlaka ya Mungu mipango ya Mungu ndiyo yote yenye kuzaa haki E, mtu anapokuwa na haki na mambo ya namna hiyo Kimsingi anapokuwa haki na neno la Mungu na, na Biblia anapokuwa na na samani huyo ndiyo mtu ambaye anakuwa na kiu ya haki lakini tuja hata katika haki za kawaida maisha ya kila siku unajua leo hii watu wengi wamepinda hawataki hawataka kuona haki inatendeka kweli Yaani mtu kutoka akaenda katoa ushahidi wa uongo tu kwa sababu amepewa shilingi 20000 labda kumetokea watu wawili wamegongana wawili au moja ameenda kumhonga traffic Eh leo hii kuna shilingi ngapi za za rushwa zinaliwa na watu kwenye mamlaka ambao wanao na, na ndio wamekabidhiwa kusimamia haki Ni wangapi? Ni wengi wanaokula rushwa ili kupotosha haki Lakini haki halisi inakaa kwa Mungu na hasa tuko katika muktadha wa ile neno la Mungu Ndiyo haki halisi m twende tufafanue fafanue na kiu ya haki eh na kiu ni vitu vinamaanisha kitu kimoja ni kupungukiwa katika hali ya mahitaji ya chakula na kupungukiwa katika hali ya mahitaji ya chakula eh, chakula chetu bina jina jingine la neno la Mungu ni chakula eh mtu atashikwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo matayo nene. Kwa hiyo unaona kwamba ni njia nyingine ya, ku, ya, ya tunapokuwa tuna kiu na neno la Mungu na njaa ya neno la Mungu maana tunakuwa tuna njaa ndio na njaa ya haki. Eh katika Petro wa 2. Twende katika Petro wa 2 mlango wa tatu kumina tatu nasema hivi. Ngoja haki halisi iko hapa. Hii ndio hatima ya haki kwa ujumla. By the way, ngoja niwaambie hata tukiwa hapa duniani Mungu mwenye haki anaweza kukufa. Unaweza ukawa labda umeonewa na umeonea labda jirani, umeonea na mmeo. umeonea na mkeo, umeonewa na ndugu yako. Watu wanaoneana. Watu wanauana, anaondoa haki yako. Mtaweza kumua hata mzazi wako. Katika huu uso wa dunia hizo haki zinavunjwa. Tunaangalia njana kiu ya haki. Hizo haki zinapotea. Mungu anao uwezo na mara nyingi anafanya ya kuapa watu haki zao hata wakiwa bado katika dunia hii. Eh anafanya lakini haki kuu kabisa tuisome katika Petro wa pili mlango. Kwa hiyo hapa duniani Mungu atatupa haki. E, kama vile ambavyo anatupa uzima nasema, anasema anasema sehemu nyingine anasema nimekuja kusudi na uzima na kisha aone na e, lakini watu wakina Yohana mbachaji wakapoteza ule uzima. Kwa hiyo ni vitu vya muda lakini hak uzima tele ni ule wa mbinguni kwa Yesu Kristo eh? lakini haki kuu Petro wa tatu na tatu anasema hivi Anasema hivi lakini kama ilivyo ahadi yake tunatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki ya yake ndani eh? yake haki halisi kabisa haki ya haki halisi ni katika utawala wa Yesu Kristo na Mungu ambapo haki inakaa ndani yake nakwambia kitu kinachoharibu hii dunia leo hii e, ni nidhamu dunia kitu kinacho dunia hii ni dhambi matatizo yote aya magonjo nayoona yote sehemu kubwa ni sio kubwa karibu yote Kitafuta chanzo hadi ni dhambi magonjo. Kabu vifo kifo kilitokana na nini nadhani sasa siku tukapokuwa katika zile mbinguni mpi nainchi mpya tukianza na Yerusalemu mpya na utawala wa miaka 1000 ya Yesu Kristo huko kote sasa kutakuwa hakuna dhambi kwa jinsi hiyo haki itaweza kuwepo itakuwa na kaa ndani yake yeah. kwa hiyo tunataka kutafuta haki ya dunia lakini maadamu kuna dhambi inatuzunguka ile haki haitatimia Itakuwepo ndogo ndogo ni kama tunapotafuta uzima duniani, mungu atupe uzima tuchemaka miaka maneno dizini 100 au atakao fika hata zaidi ya mia vivyo hivyo wakipenda, mimi sitamani kufika zaidi ya mia lakini atotokea mta kazidisha mia sawa? Lakini hayo ni maisha mafupi. Maada dhambi ipo, ule ukamilifu wa ule uzima haupo. Mtu ukakuta anafikisha miaka mia lagini, ame Iyu, rahagani, lakini ame-paralyze. Hiyo kuna raha gani sasa wewe uzima gani? Lakini hajasaf. Haya mtu katika Haki katika uzima wa milele utakuwa ni ule ulio kamilika. Kwa hiyo tunatafuta heri na kiu eh, eh, eh heri kwa ajili ya njia ya kiu eh, ya haki. Eh na kiu ya haki. Kwa tunaona ha, hatima ya haki ni katika mbingu mpya, nchi mpya na Yerusalemu mpya katika utawala wa miaka 1000 Yesu Kristo utakao kuja kabla ya mbingu mpya na nchi mpya. Katika dunia hihi. Hii dunia tunayoishi. Biblia sema tutatawala na Kristo hapa hapa na Mungu. Lengo la hiyo naye naomba nisiende huko, lakini lengo la hiyo ni kutaka kutuonyesha kwamba eh, ni kama mm, Mungu kuwaonyesha watu wale ambao wale walidhani kwamba unapotea kwa kufata Kristo wanakuona pale pale duniani ambapo uninyimwa ana anakupa, anakupatia. Eh. Ukisoma katika kita, katika kitabu cha Turukea kwenye petro, petrol, eh, petro ya pili, turuke vitatu kama vitatu. Twende kwenye ufunuo. Ufunuo 7:10 nasema haraka kidogo. 7:10 nasema hivi. 7:10 nasema hivi. Anasema hawataona njaa tena. Wala hawataona kiu tena. Wala jua halitawapiga wala hali iliyo yoyote. Na watu kasema, "Huyu wenye njaa na kiu ya haki kwa sababu hao watashibishwa. Walikuwa na njaa wanashibishwa. Na hapa anasema ule mstari usome tena, anasema hivi kwa anasema kwa maana mstari wa 16 anasema hawataona njaa tena. Eh. Unaona kwamba hatima yetu ya kushibiishwa Mungu anaweza atatushibisha hata katika dunia hii. Lakini ile shibe isi e, leo hii mtu anaweza akawa akawa ni kuna maraisi wengi hapa Afrika Eh na haraka haraka yani wengi tu walio unakuta likuwa, alikuwa alikuwa rais ana mamlaka na kila kitu kule Afrika Magharibi sana sana wanakuja wanapinduliwa. Unakuta ni mtu ne, chukula mtu kama nani, Kama Mobutu. Akina sani ya bacha. Unakuta ni mtu alikuwa mpaka ana uwanja wa ndege juu ya nyumba yake. Lakini anapinduliwa nafika sehemu fulani anaishi Shimoni. Kwa hiyo ukijifanya unategemea sana Shibe ya hapa duniani haina garantii lakini anakuambia tutakapofika katika ufarma wa, wa, wa Kristo eh mpya nchi mpya hiyo ndiyo ya mwisho kabisa japo vingina anaweza katupa hapa duniani ambavyo e, havina uhakika sana lakini hii ndio inawakilisha na hawataona njaa tena hawatalia tena hawatajuana maumivu tena hawatajuana vitu vingeto tena na wote mlioko hapa maada ni wanadamu mwenye umri mkubwa kidogo mwenye kufikiria najua kwamba roho ya manadamu haifiki Eh, hey, uwezuka uwezuka vitu bwana viko mbali sasa nitafikia lini? Uamue, upende, usipende utafikia. Ama utafikia katika uzima wa milele au utafikia katika jehanamu ya moto. Roho ya mwanadamu inaishi sio kama mnyama Sema roho ya nyama inaisha siku anachinjwa, siku analiwa na simba anafanya nini? Lakini roho ya mwanadamu inaishi hata uzima wa milele kwa watu wa katika Kristo Yesu wale waamini Kristo Yesu na katika jehanamu ya moto. Eh. Kwa hiyo huko nako mta, watu wengine hawataka siku hizi kutamani kuona uzima wa milele. Wanaona haiko mbali sana. Tunataka tukamilishwe hapa hapa. Sawa na hapa tutakamilishwa. Tuta Lakini hapa kamiriki, kama mtu alikuwa rais alikuwa na shiba baadaye anakufa njaa. Kuna watu hapa wanamizi miziki unakuta kuna mmoja anamsikia sio nani hivi. Na miaka ya 80 ya 90. Ya 90. Ah no, F2. Mungu niwelewe wote nani alikuwa na, anatembea na na, na msururu wa analipia magari yeye gari na wengine anafika ya 500 Wako wengine waibaji wako hapo sisi sisi anachoka kwa hiyo sawa hapa duniani tupata na tutamani zaidi katika ule uzima mkuu ambao tu, tupende tusipende tutafika ama tutafika katika Kristo ama tutafika katika janaa lazima tufike maana ndama kaisha duniani hapa eh kwa hiyo lakini vile vile hapa duniani Mungu Biblia anasema ni sitaenda huko lakini nitatamka nita nita nita to mdomo wangu Sabauli ya 37, 25. anasema nilikuwa kijana na hata sasa ni mzee lakini sijawahi kumuona mwenye haki ameachwa wala mwanaye anaomba omba chakula. Mwenye haki ni mtu gani? Unitamtafuta Yesu so Kristo. Na ana nadhani kwamba hili neno linaweza likawa kama limechakachuliwa Si labda siyo kweli kweli labda. Inawezekana ikatokee isitokee. Okay. Biblia sema nini ni, ni kweli? Eh. Anasema niikuwa mzee, niikuwa kijana, sasa ni mzee lakini sikubahatika au haikutokea kumuona mwenye haki akiwa amekuwaaombaomba. Kwa sababu kwa sababu gani? Mungu atamshibisha. Mungu tamjaza. Pesa na fe, na dhahabu ni mali ya Bwana, vitu vyote vilizazo ni mali ya Bwana. E, Tukisimama katika haki ya Mungu. Tatizo wanadamu anataka asubuhi amkie kwa Kristo, jione alale duniani, asubuhi nafu yuko duniani. Karibu na Jumapili asubuhi anaamka na Yesu. Hapana. Ukiishi katika kona kona, leo kwa Yesu, leo kwa Karumanzira, kwa nani? Ujue utaishi maisha ya taabu kabisa. Ni bora umchague Karumanzira hujui kani. Lakini leo tuko hapa, kesho tuko huku. Kesho tuko hapa. Jambo tuko kwenye kwenye chetu. Mwingine anaenda anavaa nguo nzuri, Jumatatu anapiga kipicha chake, sura anaanza kuonyesha. Wakati Jumapili alikuwa anajifanya anaongoza anaongoza si praise and worship hao ni wakristo watakaoateseka kweli kweli. Shetani hakutaki Kristo hakutaki. Nawe ujiweze. Ujiweze? kwa hiyo mwenye haki hata hataona njao. Twende kwenye matayo, mlango wa 5. Twende kwenye mstari wa wasa, 7 anasema heri wenye rehema maana hao watapata rehema ama wao msali ni si usikize uko straight umenyooka uko waziwazi wazi. mtu rehema ni nini rehema ni kuhurumia watu wengine ni kusamehe Samehe watu wengine eh? Ni ku unajua mara nyingi watu hawasa maneno tuelewane vizuri vitu vingi ambavyo watu hawasameheani ni vitu vya kijinga kwanza ni vitu ambavyo havina sababu Eh hey, Unakuta watu wamegombana mwaka wa 5 ufurizo kwa sababu alisikia al, amemsema neno baya siku fulani sehemu fulani ndiyo sio Ah ndiyo sio Vitu vinavyogombanisha watu ni vitu vya nyakati? Hapana Ni vivuvi yetu Ni sifa zetu Eh hey, fulani I hey, mean shusha hata ukishuka chini haina ubaya. Kwa Yesu Kristo anasema ukishushwa utainuliwa. Acha watu wakushushwe. Eh, watu tunashindwa kuwasamehe watu. Tunashindwa kwa sababu ya vitu vibaya. Yaani ambazo hatukustahili kufanya hivyo. Jamani naomba mnielewe. Wakati wengine naongea kwa kwa, kwa msitizo kwa sababu mazingira hapa ni mabaya sana. Kwa hiyo ukayachekea chekea, chekea. na jamani naongea vitu vya kucheka lakini havipo. Wakristo leo wanagomalia vitu vidogo. Eh. Hey. Managombania hivi hata mtu akitoka hapa ngwe kuambia labda afanye kazi akaenda akakuchongelea kwa bosi wako msamii. Hajui atendaje. Je ni jambo likuwa dogo? Halikuwa dogo sana. Halikuwa dogo sana. Lakini unaweza kukuta mtu na mtu huyo huyo na hapo naomba msema anaweza kama ni mimi, anaweza kama ni ni wewe. Hapa hatuna mtu tunayemsema ukiwa hapo mimi sijui moyo wako. Sijui ulilara wapi. Na sina tabia ya kuchunguza chunguza tabia ya mtu siku kontroleni na sicho alichochukua anifanya hicho Yesu akiona akiona kwa, kwa sababu moyoni mimi si Yesu ninanena neno la Mungu litakaye mgusa litamgusa kwenye moyo wake si, ni mimi sipo sijui kinachoendelea kwenye moyo wa mwanadamu na uweze nikanganyika na moyo wangu mimi lakini wa kwako ndaujua najua ulilala wapi najua ulinisema nini najua uninisema nani mimi unajua nilikusema nini jana eh siko huko na tusiwe huko hivyo ndivyo vinavyotugombanisha Kwa mfano, unaweza kukuta kuna anatokea baba moja. Mke wake labda siku ene ataenda ka akampikia chakula kibali. Sitatokea wote. Au kaenda kamwachia binti mdogo na nini? Unaweza kukuta inakuwa ugomvi mpaka wanapelekana kwenye usuruhishi. Ipo haipo. Hey. Kesho kama ungelala bila kula. Kwa mfano usikioaamua ukafunga jicho. Liko likosa. Hey. Kisha nyingine na ngoja kwambie Mtu akikosea mara ya kwanza ukam uka, uka, uka, uka, uka, uka, samihe au useme uka ignore. Ku ignore nini. Isaidieni. Ignore. Kama uka chilia uka usijali. usilijali Kesho na kesho siku ya tatu ataacha mwenyewe. Taacha mwenyewe. Hey. Eh, kwa hiyo Mungu anatoka tuwe na rehema kwa sababu kuwa na rehema hatutarehemewa. Hatapata rehema na sisi. Heri wenye rehema maana hao watapata rehema. Ili kusudi usameheke. Usamehewe samehewe. Tuwe na tabia ya kusamehe hasa vile vitu vinavyohusu maisha yetu. Ma, ma, ma, Raha zetu, furaha zetu. Eh. Hey. Kwa fana atakitokea labda amechukua labda amechukua nguo mtoto akaenda akainyosha kaiuunguza sawa mfundishe kiwezekana kusamehe hulekwa kwa sababu kwa sababu ule aliolitenda na wewe utakua kulitenda sehemu nyingine eh unaweza kwa ye, samenda kaharibu nguo wewe unaweza kaenda kazini ukaharibu kompyuta sasa nani kaharibu zaidi kwa sababu ulimpa rehema naao rehema kule. Kwa hiyo tujifunze kuwa leo hii watu wanataka wapate rehema kwa kwa kila kitu asamhiyo kila kitu asionee asi, one, asi, asi, asi kwa jambo lolote. Alafu watu wote waliobaki anawashutumu peke yake. Siyo. Nani ameelewa hili Nani anaenda anadhani ninaweza kumsaidia katika maisha yake hili sasa? Njie tusaidiane linaanza linanisaidia so, si mimi. Sio maneno siwaandika mimi. kazi yao nguo niliyofanya ni kuyaunganisha na kuyatafuta kwenye funuo nikana mwanzo nikana nikafananisha lakini maisha yake yananihusu mimi vile vile kama ninavyokushuhudia wewe. Leo hii ninaweza kukuambia rehema ndani ya familia ya mme na mke ni muhimu kuliko hicho kinachotoa upendo kwa ukisubiri mtu mrehemu kwa vile uta mrehemu yoyote. Bana la mwanao. Rehema Twende kidogo hapo tulipo kwa. Twende kwenye Mathayo 6. Tukao kwenye Twende tusome katika Mathayo 6:12 Biblia anasema hivi. Utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo hivyo wa deni wetu. Katika ile sala ya mfano tuliyopewa na Yesu Kristo. Ile mfano Yesu hajasema kwamba kila siku mnasali hivyo. kwa mfano huu salini. Eh? Lakini anatudai humo ndani tukumbuke kuomba rehema lakini tuiombe kulingana na rehemu wengine. Utusamehe kama nasituiwa samwei na mwingine. Jamani, hemu ngwaje tujiulize sisi. Ye, yeah, sio tabia ya wanadamu walio wengi, hasa wasiosoma Biblia, wasiosoma haya maneno. Mimi na hapo ulipo umeshawahi <coughs> kusoma Mathayo 5 header hizo umeshaskia, lakini hujawahi kwenda ku, ndani kaya tafakali kiasi hiki. Ni mpaka tuje kwenye kusanyiko, Mungu nene na kusanyiko, nipo tunajua haya maneno katika ukamilifu eh, ni mara ngapi mtu anataka yeye asamehewe lakini watu wengine asiwasamehe. Kuna mtu mwingine bali baya sana kwenda kudai watu. Eh hey, wewe unakudai hivi na kudai na kudai, kudai lakini hauwezi kalifa watu wengine madeni yake. WaKristo ni asilimia za wanadamu ngapi? Kwenye kumi wako ngapi wa Wepesi Waepesi wa kudai, wa wa kulipa. Ni asilimia ngapi? <laughs> Jamani hatuzijui lakini hazipungui kwenye tisa. Katika kumi. E, tisa kwa kumi ambayo ndio tisini na kuahikishia ndio tabia m kuna mtu mwingine na labda ni wanaweta wale watu wanaopangisha wale wanaeta baba mwenye nyumba mama mwenye nyumba yani tarehe kigonga ta anaweza kukutukana na kukutemia mate lakini tafuta watu wanao wadai nao ambao wanamdai wengi lakini hawe na sio kwamba anaifata kaenda akawalipe hapana anaenda kaitumbue Jamani vijifunze kuwa na rehema, tujifunze mm -hmm. ku kuwa ku, ku ni vizuri ikiwezekana kama ulipo. Uwe una Biblia nasema heri kutoa kuliko kupokea kwanza. So. Kama inavyoeleka. Na tunatoa nini? Tunatoa vitu vingi wakati mwingine tunatoa msamaha. Ni vizuri utoe msamaha kuliko kupokea msamaha. Si lazima pesa. Watu ukifika kutoa na kupokea, tunaongelea pesa, hapana vitu vyote. Ni ni heri kutoa salamu hata kupokea salamu. Kwa watu ambao mnastahili saini chochote kile ni heli kutoa chema kuliko kupokea chema. Ni heli udaiwe na watu e, we na mtu mmoja lakini unawadai watu 20. E, yani idadi ya madeni unayodai na kuyaonea rehema na nini ni kubwa kuliko ile unayodaiwa. Hiyo ndio kanuni ya kusamehe deni. Na haina maana kwamba waachilie wasikulipe tena hapana, ni kuwapa rehema. Anakwambia nitakulipa baada ya mwezi, baadaye anakwambia Hivyo, eh, tujifunze kuana rehema hakuna jinsi. Eh? Ndiyo kanuni ya kuomba na, kulip, na kupewa. Katika ile sara ya baba yetu aliyofundisha Yesu Kristo mlango wa sita Matayo, eh, anasema kanuni yetu kwa sababu anasema usamehe deni zetu kama sisi nasi tunavyo wasamehe wa deni zetu. Eh, kama sisi kama maana ni mfano ule ni kiwango kileke. Sasa mtu anataka asisamehe mtu yote alafu yeye asamehewe. Maana hata sanao kwa sababu kiwango ni kiwango licho samhi. Amina. Kwani unaweza kusema ni inisoma gumu sana likuchukizwe somo kama sirudi tena kwenye ile kanisa? Tena wapi kujifunza hii kweli? Na sasa. Na maana tukijifunza na tutakuwa tumeweza tumepana inawezekana hata hata tukisogea mbele kwa, kwa, kwa hatua moja tu. kusema maisha ya Mkristo ni kwenda mbele hatua mbili, kurudi nyuma hatua tatu, kaenda mbele hatua nne, kurudi nyuma hatua moja, baada ya mwako njukuta baba uko hatua moja mbele. Mbaya ni kule kujikuta maisha maisha ya watu sio na Ukristo. Kwa mfano watu kwenye makanisa ya manabi wa uongo, baada ya miaka kumi anakuwa yuko ana hali mbaya kuliko alivyokuwa miaka 10 kabla. Lakini unapokuwa katika Kristo unaweza usifike safari yote kaikamish lakini unasogea mbele. Unaenda mbele unarudi nyuma na lakini jumla yote unakuwa umeenda mbele. Eh. Eh, ukisoma Mathayo 7 mstari wa kwanza anasema usihukumu usije ukahukumiwa. Ni maneno yale yale. Mtu wengine wanaweza labda usihukumu sio watu wanaitumia sana ile aliko vibaya lakini ni nani lake la kutumia. Eh. Yule jamaa bwana Amsikilize mfano wa ushuhumu sio kwa mfano. He, he mfano. As, kwa mwanda, lakini hapa. Ah, maneno ya watu sana. Huyo huyo anayesema ni ah, yeye mwenyewe ndiye anafanya hivyo. Je, mfano wa hili neno? Sio mfano wake. Ya Mungu ametuzuia tusihukumu hapana Mungu anataka tuhukumu hukumu ya hake Anasema hukumu nayo hukumu watu ndio unayohukumiwa nayo. Eh. Mungu anataka tufanye hukumu lakini hukumu ya. Eh ambayo pia ina inaanza kutuhukumu sisi. Eh. Ukambia watu wasomi nduria wewe wewe unasoma lakini sio kusema ah sioje nikasema watu wasome bana wa ukumbushe waka nyingine ni hukumu ye. Turene katika kipengele kinachoifuata. Mlango wa 5 Matayo tunaendelea pale lazima tuzimalize hizi heri. Eh, ndio umeenda. Mango wa 5:8 anasema heri wenye moyo safi maana hao watamona Mungu. Nilishawahi kufundisha hii soma nimefundisha sio muda mrefu. katika e, katika wiki mbili mfululizo. Kwa kweli lazima tuiangalie mioyo yetu tumeinjia nini. Unajua ni mtu kukuangalia nje akasema je, hizo nywele zako misenyanze vibaya. Akasema eh, hiyo nguo yako imetatuka na nini. Lakini moyo wetu mioyo yetu inajulikana sehemu mbili tu. Inajulikana na Roho Mtakatifu wa Mungu, Najulikana na sisi wenyewe. By the way Mungu anatujua jinsi zaidi ya tunavyojijua. Sasa kulingana na neno la Mungu, hatuna uwezekano wa kumuona Mungu na kumwona Mungu siku ya ya, ya, ya, ya, ya wokovu tu pekee yake baada ya kufa na kusimama katika eh, katika kiti cha enzi cha Mungu bara. Na hata katika maisha ya kila siku, watu wanamwona Mungu, wanaona msaada wa Mungu, wanaona huruma za Mungu, wanaona baraka za Mungu eh, kwa moyo safi. Mungu haku yani ukisha kuwa na moyo uliojaa madudu. Madudu mengi yanayosumbua moyo wa mwanadamu ni nini? Waya ni yapange machacho machache Yapo hicho kwanza kabisa moyo wa chuki ha tu mtu maneno ya ku, yani ya ubinafsi binafsi ni kitu kibaya sana yani ubinafsi unazaa vitu vingi ubinafsi yani unakuwa unataka wewe tu E maneno kama ombea uchonganishi bwana e hakuna dhambi mbaya sana ya uchonganishi kama uchonganishi Aamin. Nana anasema kwamba nana hshima emsemaye. Sija kusema, sijui unajua. Nana anasema nimeletewa. Sikwepo wala siandika. Eh. Kuchanganishi. Eh? Eh. Kama kuchukia mambo ya Mungu. Ukawa yani kwa kama maneno ya Mungu Bibliaona ya chukia, tukia na yakisema na yachukia hapo huponi. Ni kama mtu anayechukia sabuni. Hivi unaweza kuchukia sabuni ukatakasika? Ah bibi msipeli sabuni nataka nioge maji. Tachafuka. Eh. Mbe, mbe. Lakini sehemu kubwa ya moyo ni tushaona kwamba kwa asili moyo wa mwanadamu ni muovu. Eh, tunasema sehemu zote nyingi na ile somo sikustahili hata kurudiwa kwa sababu ni hasa finished. Eh, ma, kwa undani zaidi. Na niliweka makusudi msudi nisiyegangaika na umstari. Eh ni naona anaona mambo ni mzito kwa sababu habari zote za moyo Mungu anazungemea mara nyingi sana kwa biblia. Kamba, jifanya, kwenye Biblia kiasi kwamba ningejifanya naanza aanza kuzihubiri kwenye msali ningejikuta ninaharibu somo. Ikabini ni tangulia kulisundisha Jumapili Bili mfululizo. Nayo nifanya kukupisha. E, lakini katika jumla yote mambo yote moyo wote usio vuviwa neno la Mungu hii Biblia kuanzia mwanzo mpaka ufunuo lazima ule moyo utakuwa lazima badio mtu aweze kaokoka bila kuamini moyoni. Huwezi kamaona Mungu bila moyo kumpokea Kristo. E. kwa sababu kwa jinsi ya Biblia inasema kwa moyo mtu huamini na kwa kinyo hukiri. E. anaamini kupata haki, haki ya uzima wa milele na hukiri kupata wokovu kusamehewa. Kwa hiyo huu uh, mstari kwa sababu katika somo la moyo kwa ajili ya muda mmoja ni nisogee. Na no, umeenda kweli kweli bado ninaheri tatu sijazigusa kabisa. Eh. Twende kwa hiyo huto urejelee. Twende kwenye ma, matayo tano tisa Heri wapatanishi maana hawa wataitwa wana wa Mungu. Hebu angalia uzito uzito wa neno kupatanisha. Kinyume cha mpatanishi ni mchonganishi. Ka, yesu katika vitu vyote. Unajua wanadamu wanaweza kafanya Unajua wanadamu ni wanyimivu sio wanyimivu. E, anataka awe na vyake asiwape watu wengine. Binadamu ndivyo tulivyo. je wanadamu ni wana wana wivu hawana wivu. Wana wivu, wivu si Kiswahili halisi kimsingi cha kibiblia ni husuda. Eh so even wa kimungu. E, wanadamu pia wana uzembe. Sasa pia uzembe ni haimpendesi Mungu. Wanadamu wana vitu vingi lakini Miongoni mwa vita ambapo Yesu anavichukua ana na kuviingiza katika heri tisa zile ziko tisa. Ni pamoja na upatanishi ambao kinyume chake ni uchonganishi. Analiona ni jambo la kuweka katika orodha ya vitu vikubwa. E. Na nipo kwa mioyo michafu nimegusa kazi ya uchonganishi. Eh. kuomba wewe ulioko na kuna watu wengine wao wanawaambia ni jamani shetani anajaribu kujificha lakini mgongo wake inaonekana wazi. Kuna watu wengine anaweza akajifanya yuko anapatanisha watu kumbe yuko anawachonganisha. kuwaona? Wapo hawapo. Eh anakuja jamani mbona mmegombana? Mfani, kumbe yuko anawachonganisha kabisa anawachana sana. Wengine nawajua ni wachungaji. Anaenda katika ndoa yuko anaenda kuichana mbali kumbe yuko naipatanisha nia na makusudi inapimwa na Mungu. Jamani wenye ni kufundishwa. E kuwa binti wa Mungu, wewe kuwa kijana wa Mungu, kuwa baba eh uvuvio wa, wa Mungu. Kwa kujifunza kuwa mpatanishi. Ili e kusuudi uito maana wa mungu the way, neno kuitwa huitwa kitu fulani haina maana ndio huko hivyo. Lakini inakupa kama sifa fulani ya kuwa mwana wa Mungu. Japo kinachotupa sifa ya maana wa Mungu ni kwenye ni kweli ni, ni, eh, ni kuwa na ufahamu mbinguni kwa na na, na, na, na kiuno njaya haki. ya hakio na njaya neno amo moyo safi lakini angalau tukishakwapatanisha kinyume chake tukawa sio wachonganishi Na atakushangaa wewe mkristo unayenisia hapa na yeye taratwefuatia kutoka mbali wako wengi wanatofuatia kutoka eh, mbali na Tukiendelea kuwa na tabia ya uchonganishi wakati tumeambiwa na Kristo kwa wingi kabisa. Uchonganishi. Hey, yule ah, ya, ya, ya, ya. Leo hii wakitokea marafiki. Leo hii sehemu Wagomba nao wengi sio mtu na jirani yake. Wagomba nao wengi siku nyingine labda sio mtu na, na rafiki tu moja kwa moja. Wala sio mtu labda na na kazi mwenzake kwa sio mtu na mtu ambaye wamesafiri msafiri wenzake njiani hapana. nao wengi wako ndani ya nyumba za watu. Ni mtu na mkewe, ni mke na mme wake, ni mtu na baba yake na mama yake. Ndiyo ya familia ndipo ugomvi mkubwa ulipo. Ndio sio. Kwani si ndipo wana makubwa hali? Eh, lakini humo kwenye hayo maeneo hayo ndipo ambapo kama tuna uwezo wa kuwapata, kama una uwezo wa kupatanisha basi usi, usitenganishe basi. E, kama unadhani katika kuunganisha unaweza kaleta madhara ya kutenganisha basi usiingilie. Neno, unaweza kusema ni ngumu sana hii. E? Jamani, wewe utakaa Yesu akwambie nini sasa? Tujisikaje tuambie nini na Yesu? Eh, hem wote Mungu awabariki. Jipanga mstari hapa mwene ukabarikiwe. Mungu nimeshakuombea baraka. Nimeshakuombea dakeni ninakwambia vitu ambavyo Yesu alivaandika kwenye alivyofundisha so, siku ya kwanza kabisa alipopanda mlimani Soma la mlimani tumsema alipo mlango wa saba wa 5 wa, wa, wa, wa, wa, wa saba wa ndio akaanza nalo hey. Hey. kwa hiyo njia sahihi nzuri ya kwanzia nipale, hey, mda ume, ngujia, ngujia ni pale mdomo umetaniacha mtu anayechonganisha mshtaki ni ni mwana wa ibilisi kama hata kama ajawa mwana wa ibilisi lakini anafanya kazi ya ibilisi unajua unaweza kufanya kazi ya mtu ambaye wewe sio mtoto wala hamna juri lakini unafanya kazi yake ni <muchitake> kama amekwa ajili eh au Eh, emtuele katika kitabu cha Petro ya kwanza nane na tutaenda katika ufunuo mbili Twende tu, haraka kwa kwani muda ume, umeisha. Ndio je, kuna heri starsigusa wakati ni lazima niziguse kwa sababu hatuwezi kuendelea tena kwenye hizi heri wiki inayofuata. Eh. Lakini tutosome katika Petro ya kwanza Sikiliza 5:8 anasema hivi. Tano 5:8 anasema hivi. Ni msanii maarufu sana, utakuwa unajua. Petro ya anasema Petro ya kwanza mlango wa wa anasema na kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba hungumae kuzungazunguka akitafuta mtu ameze kazi ya shetani ibilisi ni kushtaki wachonganishaji huwa wanafanya kushtaki eh hey, hivyo unajua jamali kufanya nini Hivyo unajua alikwsema nini pale yupo so, umetoka Hivi unajua alikuwa anakuangalia uliona macho yake wakati unaingia alikuwa anakuangalia Hiyo ni kazi ya shetani. Kazi ya shetani ni kukushitaki mchana na usiku. Emzoni katika kitabu cha cha cha ufunuo. Nana anaanza kaniambia kwamba ili somo linamuumiza li sana kiasi kwamba alitakiwa asilisikie. Nana anabaya akusahii kusikia hili somo hapo. Yupo? Eh tunataka wote tusikie. Mimi ni wa kwanza. ufunuo usairi wa kumi anasema hivi sikiliza. Mstari wa msalimu kumi 10 ufunuo 12 anasema e, msalimu 10 ufunuo 12 anasema nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema sasa kumekua wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya ya Kristo wake kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu kazi ya shetani ni mshtaki Nicho alienda kumchonga kumchongelea kwa ayubu kwa Mungu baba lakini kwa sababu kwa ni mapenzi ya Mungu katika kumpima ayubu eh basi Mungu akaliuhusu kwa mipaka ya. Jamani tusi, tusiwe tayari kufanya kazi ya, ya sheta. Kanuni tulishasema kanuni ya kutamka maneno kabla neno. ni kweli jeli na, fae, na jenga, kwa sababu ya eh. katika mlango wa tano wa Matayo tena, twende mstari ule wa 10, heli wenye ku naomba neno kuudhiwa kuteswa. Sio ni kama kukasilisha. Hana maana ya kuasirisha. Yapo likatokea kuudhiwa. Unapoona ushoga unaendelea kushamili duniani, wenye mamonyo anaweza usumbuke kwa sasa, mbele utateseni, lakini unafuudhi. Lakini neno lililotumika hapa ni heli wenye kuteswa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. King James eh, anatumia eh, anasema eh, anasema eh, blessed uh, eh, are Eh who are executed. Kupa persecuted ni kutesa. Eh, mfano mitume waliteswa. Wali kina Paulo, kwa mfano alipigwa fimbo, walifanywa vitu vibaya, walifungwa, eh walikuwa wakati mwingine tunaweza kwamba wafika wenyewe wa hatua lakini wali kushutumiwa kusema maneno mabaya, kutukanwa. Kwa mfano unahubi neno kama ile anatokea mtana kutukana. Kuna mpuzi mmoja juzu juu inasema mpuzi. Baswa alikuwa hajua anachofanya. Mpuzi nitu, mjinga siejua. Eh ni la Christmas, Christmas bila Ana mpozi, si mjinga. Jinga, Kwaani, ni mjinga ni mjinga. nitakuwa me, nimekosea kusema kwamba ku, watu wanasherehekea Christmas bila Kristo. Nione la wazi wazi. Lakini kazi ya shetani yule mjinga. E. Kwa, kwa nini? kwa sababu ndilo ndicho chake, matendo yake. Yesu alimwa alisema nendeni mkamwambie huyo mbweha. Alikuwa anamsema nani? Herode. Anaikuwa kiongozi. Eh, mkamwambie huyo mbweha. Eh, e, e, katika macho yetu ya kila siku. E, Je, nilimtukana hapa na nini mwachie? Nini mwachie? Lazima one nae maana nili mwachie. Mimi nataka kuonyesha ni wala angekuepo namsemba ndio ungekuwa nimeumiza. Haipo hapa. Ninataka kuonyesha kwamba nakenea kile kitendo kwamba siwezi kusema kwa, kwa maneno mazuri sio ni kitendo kibaya. Eh, lakini unakiachia vitendo vingi vibaya tunavyoviachia ni tunafanya rehema hivi eh. eh. anasema unapokuwa umesimama katika haki ya neno la Mungu, mtu yeyote atakayehubiri Biblia kwa vito bila chukufu, atateswa, atakataliwa, atatengwa eh. Eh, hata anaweza na nani na, na majirani, naweza katengwa na makanisa, anaweza katengwa na mmeo, na mkeo. Eh unaweza kutengwa na ma, hata mamlaka za dunia unaweza kutengwa na na manabii wa uongo e, na kadhalika kwani Yesu Kristo alikuwa alipa, alipata ushirika wa kumtosha alitengwa paula alitengwa mtume alitengwa watu wako ninge kama manabii wa uongo katika maelfu na mamia eh mimi nasema katika Stendha huko kwa ajili ya muda katika Luka 9:23 anasema Luka 9:23 Mtu asiyechukua msalaba wake kila siku na kunifuata mimi akisema Kristo Hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Msalaba una mateso au una, e, una mateso? wa msalaba una mateso au ni raha? Kubeba msalaba ni kubeba kitu cha raha. ni kama kupeba begi ukaenda hapo. Au kupeba mkoba ukasafiri uka, uka, uka ukaenda sehemu nzuri, ukenda hoteli ni hapana. Msalaba ni mateso. Biblia inasema mtu yeyote ambaye anataka kumlingana Kristo, kumfanana na Kristo, kumfata Kristo, lazima afanye vitu. Yu. Abebe msalaba na afanye kila siku. Unaona Yohana Bateso anasema, heli wenye kuteshwa kwa ajili ya haki. kwa ajili ya neno la Mungu, kwa ajili ya Kristo." E. Na mtu asiyefanya eh, Biblia inasema sasa usihukumiwe. Kitu cha kwanza kabla hujafanya elewa, sikia. Na ukisigia, usema kama mtamkoka unatenda hapa. Mwaka mzima kutenda, Paso, kutenda, kusikia. Na sikakaa mwanangu eh, lakini kusikia. Kaso eh, kutenda ya kusikia. kusikia kusikia mara moja wakati wengine tunazunguka mara haitoshi kwamba eh, bila kubeba kila siku. Kusoma Biblia ni eh, kuhubiri watu injili kupeleka njiri, kwa watu injili ni musaraba. Wenda kuona wagonjwa wakati wengine wasiokuwa na na, na shukurani kwako ni msalaba. Kusoma ne, yani ina, kuna msalaba mkubwa na midogo. Msaraba wa kwanza mkubwa kabisa ni kuyamini Biblia na kuikana dunia. Na kufanya kila siku eh. Sijui ni siku gani hapa nyumbani kwangu tuliwahi kulala bila kusoma na kuhubiri sura nzima au somo kama la Jumapili? Ndani sio kitu Wakati huo tunakuwa tume, tumezima TV, TV tume, TV tume, au Zamani sana. E, uni Kuna mtu ni mweme, TV. Ye, ufuko vya TV labda flash kwa sababu ya documentary mahubiri au nini. Lakini TV kwa maana ya ya TV sijui nini. Kwa muda labda ya miaka 6. Aha eh hey, sasa na watoto yaani kanakoomba kama ameshakufa vile au yani kuna hatari ya gani hiyo? Jinga. Eh hey, matendo ya mitume ah ndio mbona. Matendo yamechoma mlango wa 1432 inasema, "Woo msali naomba wa uandike. Uandike siyo." Atendo mtume 14:22. 14:22 anasema, "Eh, kuingia katika ufalme wa mbinguni kwa njia ya dhiki nyingi sana." Bimnena sasa. Ukiwa dhiki za Kikristo, sio watu wana mtu anaenda, ana, anaiba anafungwa. Kwa ile ni dhiki, uwezo unaambia kwamba inampeleka kwenye ufalme mbinguni. Eh, lakini ufungwe kwa ajili ya kuhubiri injili ya Kristo, hiyo ndio dhiki ya Kristo. Eh. Uchukye na watu utengwe. Eh, hey, na watu ukihubiri injili, ukihubiri njiri ya Kristo, ukisoma Biblia, uka watu ukaiamini Biblia, utapoteza marafiki sana sana unaiowapoteza wote kabisa. Sio kitu kirahisi, lakini chagua, je, kuwana rafiki wa dunia na kuwana rafiki wa Kristo ni nani? Mimi nimechagua Kristo, nimepoteza marafiki wengi sana, I don't care. Na naomba wengine wapotee wa kutosha. Wengi zaidi waondoke kama wao. Maad mtu ambaye uko tayari kushirikiana na mimi kuwa na mimi tukiwa na rafiki na Kristo huyo na, mkaribisha na tuwe wengi. Lakini mtu ambaye anataka nimpungukie Kristo, nimpunguze Kristo, niachane na habari za Kristo ili tuwe marafiki huyo aondoke. Apotee, afike. Eh. na wewe nakuombea wewe hivyo hivyo. Eh, huo ndo kweli. Biblia inasema katika Timotheo wapili, wa pili wa 3 mstari wa mbili. Aa, yeah. Anasema na wote wenye eh mstari Lakini wote wenye timo, Timotheo wa e, e, anasema, anasema hivi Timotheo wa pili 3:12 husani msani msito naona ni wa kuandika pamoja na ule matendo ya mitume 14:22 anasema hivi naam na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu watateswa wote wanaotaka kuishi wenye nia wenye makusudi walioamua kuishi maisha ya utakua maisha ya kibiblia ya kumpenda Mungu lazima watateswa limeandikwa kwenye bibili. katika Mateo mlango wa 5 tena tumalizie heri ya mwisho ya heri ya 9 mstari wa moja nasema heri ni nyinyo atakapowashutumu na kuahudi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu furahini na kushangilia kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni kama ndivyo walivyowatesa manabii walio kwa kabla yenu. Manabii waliteshwa hiyo hiyo akina Isaya, akina akina akina Zakaria E, Bibilia nasema hata na habiri mwenye haki. Eh, waliteswa, anasema ukiona unateswa, ukachukiwa, ukatengwa, ukatukwa nje, Ukanenewa maneno ya haki kwa ajili ya Kristo, anasema furahini na kushangilia. Eh, Bibilia nasema katika kitabu cha matendo mitume mwanzo ni kwa mlango wa pili katikati msale na 8:37. Anasema mitume walienda, wakawaambiwa kwamba wakawa piga fimbo, wakawaachilia, akasema msihubiri tena kwa habari zahili neno kwa ili jina la Yesu hata kama waliondoka kwa kushangilia kwa sababu wamehesabiwa haki pamoja na Kristo. Ndio kimeandikwa jamani. Mimi haya maneno yakiwa yakuwa ya kwangu naomba mtu anishtume. Lakini kwa sababu sio ya kwangu naomba nisishutumiwe kwa lolote. E, Siyo ya kwangu. Nani ana hizi na, na, kwamba hiki kitabu ni, ni, ni, ni katika kukianika. Je, kosa langu ni kukihubiri? Maki kuna watu pia watatuhukumu. Sio ninyi labda. Sio naongea na watu wengi wewe ndugu zangu. Mtu ana kabisa sasa mimimi, mimi Yesu kunja ngumi, mikono mkapigane muone kama utaweza na watu wanajaribu kupigana na ukuta eh, watu wanajaribu kupigana na ukuta eh inasema katika Hamton katika matayo, Ee tukoe matatuende kwenye kwenye Luka 16 kwa ajili ya muda Biblia inasema Luka 16:22 Biblia inasema hivi Heri ninyi watu atakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya mwana wa Adam. Je, ulishawahi kufika hapa, Hiyo ni heri imeingia kwenye orodha ya yeah, heri. Eh. eh, anasema pia katika mstari wa 26 anasema ole wewe kwenye heri sasa ole wenu watu wote watakapowasifu kama walikuwa na msifu TB Joshua wakatale na wa, na manabii wote wa uongo wameja hapa Dar es Salaam anasema heli yenu watu wote watakapowasifu na ku, kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo hayo huu uwezo kapata kweli iliyo zaidi ya hii hii ndio kweli Ukiona kuna mhubiri wa uongo anakubalika nchi nzima, unasikia ametoka sisi leo anakuja watu wote wanafunga makanisa wanaenda kwake, ujue ni nabii wa uongo. Biblia imesema. Hata kama anaongea kama Biblia inasema alinena ukisoma kwenye yule mnyama wa pili tulifungua pale. Anasema ali, alikuwa na pembe kama za mwana akanena kama joka. Hata kama ananena, hata kama anafanana mwana Mungu awabariki sadaka kako.